Kapitola 48. Nakurukšetru Brzy ráno v den Krišnova odjezdu Karna vstal, aby jako obvykle uctil Boha slunce, který ho přitahoval již od dětství. Nikdy nezameškal jemu určené obřady a modlitby. Hodinu před rozbřeskem nasedl na kočár a rozjel se ke Ganze doprovázen velkým počtem bráhmanů. Pouze v bederní roušce se přebrodil na mělčinu, tam se obrátil čelem k východu a pronášel vécké hymny. Na břehu bráhmanové zapálili posvátný oheň a karnovým jménem obětovali Súriovi. Dobře se vědělo, že Karna nikdy neodmítl milodar někomu, kdo za ním po uctívání přišel. Jeho slib dát každému žadateli cokoliv byl vyhlášený. Využil ho již Indra, aby Karnu připravil obrnění, součást jeho těla. Teď za ním přišla Kuntý. Hned když mladého Karnu poprvé spatřila vejít do arény během drónovy bojové přehlídky, věděla, že je to její syn. Věděla i to, že on vůbec nic netuší. Pohled na to, jak neustále soupeří se svými bratry, jí působil bolest a při pomyšlení, že se brzy budou snažit jeden druhého zabít v bitvě, nanišly mrákoty. Nastal čas říci Karnovi pravdu. Snad se jí ho podaří přesvědčit, aby se přidal ke svým bratrům. Při východu slunce se Kuntý vydala sama ke Ganze. Jak se blížila ke břehu, slyšela karnu hlasitě pronášet modlitby. Pohlédla na něho jako matka na syna. Stál čelem ke slunci s pažemi nad hlavou a rukama sepjatýma v modlitbě. V této pozici vydržel, dokud slunce nebylo vysoko na obloze. Kunti usedla na břeh a čekala, dokud karna neskončí. Bylo parné léto. A tenká hedvábná látka, ježí zakrývala hlavu, před horkem příliš nechránila. Po více než dvou hodinách Karna dokončil uctívání a otočil se. Pohled na ho překvapil, ale řekl. Buď srdečně vítána, vznešená. Jsem Karna, syn Adheraty a Rádhy. Se vší úctou se ti klaním. Řekni mi, co pro tebe mohu dnes udělat. Kuntý vstala a nejistými kroky zamířila ke Karenovi, který mezi tím vystoupil z řeky a kapala z něho voda. Když se k němu Kurovská královna přiblížila, všiml si, že její krásné tělesné rysy jako by někdo vysál. Oči ji nervózně těkali z něho na zem. Sevřela ruce a tiše ho oslovila. O mé dítě! Nejsi synem Rády a Adyraty. Hlas se jí třásl a na chvíli se odmlčela, aby nabyla klidu. Milé dítě, nenarodil ses jako súta. Vězřej si můj syn, splozený mocným sůrijou. Když ses narodil, planul si jako tvůj otec a měl si na sobě brnění a zářivé náušnice. Z obav o svoji a otcovu pověst, Jelikož jsem byla stále ještě pana, jsem tě v žalu odvrhla. Kuntiny oči zaplavily slzy. Každé pomyšlení na to, jak Karnu po narození opustila, jí bodalo u srdce, ale nepřicházelo v úvahu o tom někomu říci. Ani toho dne, kdy přišel do arény. Vědomí, že Adirata a jeho manželka se o jejího syna postarali, jí dělalo radost. A myslela si, že pravdu není třeba prozrazovat. Teď měl zemřít a ona se ho musela pokusit zachránit. Kdyby nezemřel, zabil by Arjunu a Kuntý by neunesla ztrátu ani jednoho ze svých synů. Zadívala se do karnových, do široko otevřených, nevěřících očí. Jelikož si neznal svůj původ, Neuvědomil jsi, že pándovci jsou ve skutečnosti tvojí bratři. Teď sloužíš Duryodanovi. To není správné, můj synu. Vedou tě chamtiví a nečestní lidé, kteří ukradli Judištyrovo království. Jestli je budeš následovat i nadále, zahyneš. Místo toho následuj cestu cnosti a připoj se ke svým bratrům. Karna si svýma silnýma rukama chytil hlavu. Jako by chtěl zadržet bouři z matku, který Kuntina slova vyvolala. Jak to mohla být pravda? Jestliže vždy věděla, že je bratrem pándovců, proč mu to neřekla dříve? Jde snad o nějaký trik, který ho má odradit od boje s pándovci? To se zdálo být nepravděpodobné. Kuntí byla známa svojí cností a pravdomluvností. Její slova musí být pravdivá. Jak si postupně uvědomoval jejich význam, měl pocit, jako by vrůstal do země. Byl příliš ohromen na to, aby ze sebe dokázal vypravit slovo. Kuntý si osušila oči a pohlédla na slunce. Proč ten zářící bůh vystavil takové bolesti? Prozradit svému prvorozenému synovi pravdu pro ní bylo na obtížné rozhodnutí. Karnu milovala, ale on to určitě nedokáže přijmout. Kdykoliv uvažovala, že mu to řekne, zabránil jí v tom strach z jeho reakce. Zavrhne ji na místě tak, jako ona tenkrát jeho? Teď na tom již nezáleží. Pokud by to znamenalo záchranu jeho života, byla ochotná riskovat jeho zavržení i hněv. Nechť kurovci vidí, jak se přidáš k Ardžunovi. Až se mezi vámi provodí bratrské city, kurovci se ti budou ve strachu a v úctě klanět. Čeho bys nedosáhl ve spojení s Arjunou, tak jako Balaráma s Džanárdanou? O Karno, mezi svými pěti bratry budeš zářit jako Brahma mezi bohy. Jsi můj nejstarší syn. Již nikdy se nenazývej sútou dítě. Když Kuntí domluvila, Karna zaslechl hlas přicházející od slunce. O, Karno, Kuntí říká pravdu. Následuj její radu, neboť je to ve tvém nejlepším zájmu. To Karnu přesvědčilo. Je synem Kuntý a judištirovým starším bratrem. Náhle to vše dávalo smysl. Adherata mu řekl, že ho před mnoha lety nalezl plout v košíku Pogance. zářil jako nebešťan a Adhirata si myslel, že mu dítě poslali bohové, aby se tak naplnil nějaký božský záměr. Přinesl dítě domů a s láskou ho vychoval. Když se později Karna od Boha slunce dozvěděl, že Brnění s ním se narodil je nebeského původu, uvědomil si, že Aderata má asi pravdu. Musel ho splodit nějaký mocný bůh. Jaká je celá pravda, však nikdy netušil. Karnův hlas přehlušil šumění řeky. Nepochybuji o tvých slovech, ženo, ale nemohu se jimi řídit. Nechápu, jakou ctnost by představovalo moje spojení s pánovci a také si nemyslím, že se zachovala cnostně, když si mě po narození opustila. Zničila si tím moji slávu a dobrou pověst. Byl jsem označen za sútu a byli mi odepřeny k obřady, které mi právem náležely. Který nepřítel by mi mohl více uškodit. Karna klesl na kolena pevně zavřel oči a zatěl pěsti. Zvrátil hlavu dozadu směrem ke slunci a tvář pokřivenou žalem a hněvem mu zaplavily horké slzy. Často si říkal, kdo asi je jeho pravá matka a toužil je jednoho dne potkat. Teď tu stojí kuntý. Kurovská královna a matka jeho nenáviděných nepřátel přesto však jeho vlastní matka. V Karnově srdci vytryskly láskyplné city, ale on je násilím potlačil. I navzdory s hudovým slovům bylo těžké přijmout, že jí jde o jeho zájmy. Také se mu nelíbila představa opustit Durjódanu v době nejvyšší nouze. Kurovský princ mu na od kuntý, Prokázal skutečnou lásku a přátelství od samého začátku. Jak by ho teď mohl náhle opustit a přidat se k pádovcům? ovcům? Karnova slova se přiostřila. Nemohu uvěřit, že ti jde o moje dobro. Neprokázala jsi mi milost v pravý čas a nyní jsi za mnou přišla, jen abys zajistila splnění vlastních zájmů. Nemohu se řídit tvým návrhem. Kdo by mě nenazval zbabělcem, pokud v předvečer bitvy opustím Durjordanu a přidám se k pánovcům? Kurovci mi splnili všechna přání. Uctívali mě. Co bych to byl za člověka, kdybych je nyní opustil? Závisejí na mě jako námořníci na svoji lodi. Teď musím dritarážtrovým synům dát najevo svoji vděčnost. Karna si vzpomněl na svůj ukvapený slib Bíšmovi v kurovském schromáždění. Cítil se vinen, že i tímto způsobem nechal Durjódanu na holičkách. Teď nemůže bojovat, dokud bude Bíšma naživu. Proroctví říkal, že ho zabije Shikandý. Pak bude Durjódana Karnu potřebovat víc než kdy jindy. Opustit ho v tuto chvíli prostě nepřichází v úvahu. Nyní se nemohu vůči svému pánovi zachovat nečestně. Neopustím ho. Ale tvoje prozba nebude marná. Kromě Arjuna nezabij v bitvě žádného ze tvých synů, ani když je přemůžu. Až zabij Arjunu, získám si slávu za odvahu. I kdyby mě zabil, Přesto budu znám po celém světě. Tak budeš mít vždy pět synů o královnu. Přežije buď Arjuna nebo já, ale ne oba dva. Kunti vykročila směrem k němu s rozpřaženými pažemi a po tváří jí stékaly slzy. Karna cítil, jak se jeho mocné paže sami od sebe roztáhly a objalí. Kdy se matka a syn poprvé v životě objímali, kuntý s žalem se řekla: O dítě, osud je velmi mocný. To, co říkáš, se určitě stane. Kurovci budou zničeni a já ztratím buď tebe nebo Arjunu, jestli ne více svých synů. Až nastane čas vypustit zbraně, nezapomeň na svůj slib. Buď požehnán a nechce ti daří. Odcházím. Kuntý poodstoupila a ještě naposledy pohlédla na svého prvorozeného syna. Potom se spěšně vydala do města. Karna nasedl na svůj kočár a po nějaký čas seděl bez hnutí. Kuntina slova mu neustále zněla v mysli jako ozvěna. Jak jiné mohlo všechno být, kdyby se ho nechala jako svého syna? Osud mu však připravil jinou cestu. Jeho budoucnost je zpěta s Durjodanou a Kurovci. Nemělo smysl naříkat nad tím, co mohlo být. Karna se rozhodl, že nikomu neprozradí, co se mezi ním a Kuntý odehrálo. Jen by to celou situaci ještě více zamotalo a znemožnilo by mu to dostát svým slibům. S těžkým srdcem vyjel k městu. Před odjezdem požádal Krišna Karnu o soukromý rozhovor. Když kolem poledne přijel Kastinápurské jižní bráně, uviděl tam Karnu, jak na něho čeká. Krišna zastavil a požádal ho, ať nastoupí k němu do kočáru. Vyvezl Karnu z města a s cestou směrem na vyrátu s ním rozmlouval. Krišna Karnu považoval za nejvážnější hrozbu pro pándovce v nadcházející válce. Karnu v ji řídil jeho kočár za Krišnou spolu se sátjakým, který vystoupil z Krišnova kočáru, aby mu poskytl soukromí, které si pro rozhovor s Karnou přál. Krišna položil ruku na Karnovo rameno a řekl podle písma se dítě narozené matce před svatbou stane dítětem jejího manžela. Ty, Karno, ses narodil před tím, než se tvoje matka vdala a jsi tedy synem Pándua. Pánduovci jsou potomky tvého otce a vryšňovci se nacházejí na straně tvojí matky. Jsi spřízněn s oběma těmito rody, o nejlepší z lidí. O hrdino, pojeď se mnou a staň se králem. Pádovce ti budou prokazovat úctu jako staršímu bratrovi, stejně tak já, i všichni jejich následovníci. Ženy a dcery králu ti pomažou vodou ze zlatých nádob. V pravý čas se s tebou spojí draupady jako žena se svým manželem. Tvých pět bratrů tě bude následovat jako bohové Indru. Budu tě následovat i já spolu s Andaky a Vryšňovci. Vládni nad touto zemí, ó Karno. Nechť oslavují básníci a pěvci. Potěž kuntino srdce a zaujmi svoje právoplatné místo v čele jejich synů. Karna se zadíval do Kryšnova smějícího se obličuje. Určitě ví vše, jak mudrci říkají, ale přijmout jeho radu bylo obtížné. Karna zavrtěl hlavou. Tvoje slova jsou nepochybně určena pro moje dobro, o Kešavo. Nyní již vím, že jsem pánovým synem. Kuntý mi všechno řekla. Ale opustila mě a vychoval mě Aderata a jeho žena. Milovali mě jako rodiče, vždy ve mně viděli svého syna a já zase v nich svoje rodiče. Provedli všechny potřebné obřady v mém životě. Poté, co mě přijali za vlastního, měli ještě další děti, jímž jsem se stal starším bratrem. Dokonce mi vybrali manželky, s nimiž jsem splodil syny a dcery. Ani v zájmu získání nebes a země nemohu tyto vztahy přerušit. A nepřeruším je ani ze strachu, o omádhavo. Karna se cítil v právu. Následovat Krišnovu radu by znamenalo prohřešit se proti správnému chování. S pohledem upřeným před sebe na zvlněnou krajinu pokračoval. Po třináct let jsem si užíval vládnoucí moci jen díky Duryodanovi přízni. Dlužím mu mnoho. Spoléha je na mě rozpoutal nepřátelství s byl jsem vybrán, abych v boji čelil Arjunovi. Jestli teď souvnu, stanu se neblaze proslulým. O Okéšavo, okay, nemohu dopustit, abych byl označen za zbabělce a také nemohu zradit Durjodanu. Kdybych dostal svět, abych mu vládl, okamžitě bych ho dal Durjodanovi. Jak bych mohl žít s pánovci po tom všem, co pro mě udělal? Karne přemýšlel o pocitech, které k pádovcům choval. Judištěry, bými a dokonce i si vážil. Jeho nenávist k Aržinovi začala v den, kdy mu zabránili vstoupit do drónovy školy. Když opět přišel do hasty náporu soutěžit při přehlídce, dróna v něm nepoznal chlapce, kterého před lety odmítl. Řekl mu tehdy, že do svojí školy přijímá jen prince. Karna, syn vozataje odešel z stuzen se slibem pomsty na rtech. Porazit dronova nejlepšího žáka Arjunu by byl nejlepší způsob, jak ji provést. Jakmile spatřil Arjunu v aréně, v jeho srdci vzplála nenávist, která od té doby nijak nepolevila. Brzy propukne naplno v boji na život a na smrt. Nic jiného mu nezbývá. Ó, Krišno, nechovám příliš velkou naději v naše vítězství, ale nyní se ke druhé straně nepřidám. Vím, že Judiš je ctnostný a čisté mysli. Bude v čele nadcházející oběti bitvy, v níž budou dritaráštrovi synové obětními zvířaty. Pándovci jsou zbožní lidé, kteří si zaslouží vládnout zemi. Hrubá slova, jímž se mi je a jejich manželku v minulosti častoval, měla pouze potěšit do Jordanu. Když si je nyní vybavuji, trápí mě výčitky svědomí. Přesto budu s Aržnou bojovat, o Kejševo. Je to moje povinnost mravného člověka a k šatří. Pravděpodobně zemřu, Protože nevidím způsob, jak by kurovci mohli zvítězit. Naše rozepře skončí, teprve až Arjuna zabije mě a Bhima Duryodonu. Tato bitva bude tak obrovská, že se na ně bude vzpomínat, dokud budou stát hory. Nelze jí zabránit. Krišna se zasmál. Netoužíš tedy vládnout zemi, o hrdino? Nebřímeš míru království tak, jak jsem uvedl? Vítězství pánovců bude nesporně brzy následovat. Až uvidíš všech pět bratrů vyjíždět do bitvy, věz, že se blíží hrozivý věk Kali. Mnoho mužů padne. Vrať se do hasty náporu a řekni drónovi a krypovi, ať se připraví. Za sedm dní nastane úplněk. Nechť bitva začne v ten den. Králové pod durjódanovým velením brzy naleznou vznešenou smrt pod ostřím zbraní. Karna nechápal Krišnův záměr. Proč ho nyní žádá, aby přeběhl? Vždyť z konečného hlediska by to mělo na výsledek bitvy pramalý vliv. Osud, jak se zdá, již stejně vše rozhodl. Karna pohlédl na sedícího Krišnu. Dlouhé černé vlasy mu vlály ve větru. Proč mě mateš, o Kejšavo? Proč bys mě nutil k nerozumnému jednání? Znáš vše. Blíží se skáza světa, jejíž původními příčinami jsou durjodana, Šakuni, Dušasana a já. Bude to tak, jak říkáš, a nijak jinak. O Krišno, Již jsme byli svědky zlých znamení, věstících Duryodanovu porážku. Dokonce jsem ve snu viděl pánovce vycházet z boje jako vítěze. Viděl jsem Judištyru, oděného v bílém hedvábí, polikat zemi. Se svými bratry vstoupil do paláce o tisíci sloupech. Ty tam byl také o Mádhavo, po Arčunově boku. Naopak kurovci se všemi svými stoupenci směřovali na jich do jamarádžova síla v šatech zbarvených krví. Já a nespočet dalších bojovníků brzy vstoupíme do ohně Gándívy. To vím zcela jistě. Kryšna se smutně zahleděl na Karnu. To se nepochybně stane, Karno, protože očividně nejsi připraven přijmout moji radu. Když je blízku zkáza, můj příteli, zlo se jeví jako dobro a se trvává v srdci. Co víc mohu říci? Karna se lehce uklonil. Jestli se mi podaří bitvu přežít, opět se s tebou setkám, o Kryšnu. V opačném případě se potkáme na nebesích. Teď mi připadá, že tě uvidím pouze tam, o bezříšný. Krišna pokynul dárukovi, aby zastavil kočár. Objal Karnu, který pak se a nastoupil na svůj vůz. Krišna nyní opět se sátjakým, vybídl k odjezdu a vyrazil pryč. Karn namířil zarmouceně zpět k hasty náporu. nedlouho bude muset bojovat proti vlastním bratrům. A také proti Krišnovi, svému nepochybnému dobrodinci, Třeba, že jeho radu je obtížné následovat. Kárnovu mysl zatěžovalo neustálé přemítání o kuntiných slovech a o rozhovoru s Krišnou. V tomto životě mu zřejmě není souzeno užívat si štěstí a blahobytu.